Нараз гріць спиняється. На горбі, зі сторони, що його гора ніби висадила із себе, ослонені цілком густим віттям смерек, що тут розрослися, стоїть, а радше заховалася під ними мала хатина-колиба, стара та скривлена. Біла стежка, що не їде гріць, біжить і попри неї. І хоч саме вона не спиняється Коло дверей хати Але тягнеться далі Може і вниз чебаниці Обвивається її заєдно Він не знає Вона все-таки дає собою якийсь захист Стоїть хатина нібище І схиляється над пропастю І показує з одної сторони Викривлене віконце А з другої такі самі криві двері Вмить грець рішається Отут він поступить пережду тучу, що неначе пеклом розкипілася над лісом горою, а потім поїде далі. Як гадав, так і зробить Стоїть перед дверима, прив'язує коня під хатою зі сторони, де не йде так дощ, а сам іде до дверей. Тут він, ростом високий, схиляється, бо двері хати не низькі і, скривившись набік, ледве. Годні рослого чоловіка приймати. Та тут він аж жахнувся. Саме в хвилі, як отворив двері з надвору, отворив їх хтось з середини. І поки він добре опам'ятався, опинилася проти нього, мов землі вирінула якась стара циганка, сива, патлата, з чорними блискучими очима, і усміхнулася. Ходи, синку, ходи. упрошувала вимушеним сміхом, за котрим крився потайний ляк і непевність. Ходи до середини. Я вже далі рік, як вижидаю тебе. Карта сповістила і, уступаючи йому з дороги, притискується до чорної закуреної стіни, щоб дати йому місця вступити. Гриць. Побачивши нараз так несподівано перед собою страшну, мов мару, циганку, завагався з першої хвилі. Та поглянувши ще раз у лице циганки, в очах якої відбивався якийсь аж за серце хапуючий смуток, поступив сміліше ближче. Трохи диму із печі вдарили йому немило лице по свіжим лісовим воздусі. Він постояв схилений хвильку і розглядався. Ніколи ще не доїздив аж до сеї хатини, хоч скільки зустрічався з Тетяною в лісі. Аж сьогодні в тучу завело його упрост сюди. Яка нужда! Які злидні! Трохи барвного старого лахміття, Дві циганські торби, Палиця, Якась скринчина, привалена свіжим зіллям, далі на старім, майже порожньому закуренім миснику кувалок хліба, на жерці під стелею стара червона хустка, яких тутешніми селами не бачили, коло того кілька вінків сушених грибів, над пічю лавка, на печі чорний, як циганське волосся, кіт. Ще вище на коміні, чорний освоєний ворон З грубим дзьобом і блискучими очима. От і все. «Сідай, синку з бідної циганки, сідай!» Припрошує Мавра, до котрої поступив оце Гріць. «Сідай, не гордуй! От я бідна, сама на цілий ліс, І людська нога лиш рідко заблуджує до мене. Живу, як бачиш!» як Бог дає. Дадуть, що добре, люди, маю. Не дадуть, то з корінців живу, як і всі наші бідні цигани. От так. Сідай. Гріць сідає мовчки і все дивиться на циганку, що перед ним чогось аж до землі хилиться, пригадуючи йому собою ким старого Андернаті. Відтак за хвилину встає, і визирає крізь умащене в стіну скло що представляє з цієї сторони віконце